Jesus talar om sin död. Kapitel 12, verserna 20 till och med 43. 20. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. 21. Det sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade, Herre, vi vill gärna se Jesus. 22. 22. Filippos gick och talade om det för Andreas. Och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. 23. Och Jesus svarade dem. Stunden har kommit och människosånen ska förhärligas. 24. Sannoliken jag säger er om vetekornet inte faller i jorden och dör. För blir det ett ensamt kon. Men om det dör ger det rik skörd. 25. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. 26. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. 27. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. 28 Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat dig och skall förhärliga dig på nytt. 29 Folket som stod där och hörde detta sa det att det var åskan, men några sa det att det var en ängel som hade talat till honom. 30. Jesus sa det, Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. 31. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. 32. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. 33. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. 34. Folket sade till honom: Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denn en människoson? 35. Jesus svarade: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset. Så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. 37 Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. 38 Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens arm uppenbarats? 39 De kunde inte tro. Ty Jesaja säger också 40 Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig 41 Detta sa det Jesaja därför att han såg hans härlighet och det var om honom han talade 42 Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus men med tanke på fariserna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan 43 det älskade äran från människor högre än äran från Gud.